Рам за сі слова обняв і поцілував гетьмана. Дай же, каже Боже, щоб твоя думка стала думкою всякого доброго чоловіка на Вкраїні. І дай, Боже, додав Сомко, щоб обидва береги Дніпрові приклонились під одну булаву. Я, отеє, скоро одбуду царських бояр, хочу йти на окаяного тетерю. Виженем недоляшка з України, отиснем ляхів до самої случі, додержачись де, за руки з Москвою, і громитимем усякого, хто покуситься ступити на руською землю. Шрам аж помолодшого такої речі. «Боже великий, Боже милосердний!» – каже, простягши руки до образа – Положи, яси йому в душу мою найдорожчу думку, поможи ж йому і доказати цю справу. Годі ж уже про великі тіла, каже Сомко. Давайте ще про Малій. Недобре бути чоловіку єдиному. Треба, щоб у гетьмана була гетьманша. Отже, ознаймою перед усіма, хто тут єсть що давно вже зложив руку з панією Череванихою за її дочку Олександру. Тепер благослови нас, Боже, ти, пано отче, і ти, пані матко. Да так, говорячи, узяв за руку Лесю, да й поклонились обоє, батькові і матері. Боже, вас благослови, дітки мої, каже Череваниха, а Черевань, Щось хоче сказати, да не зможе вимовити і слова, а тільки бгатику, да й замовкне. Шрам глянув на свого Петра, а Петро стоїть коло вікна, білий як крейда. Може, старому й жаль стало сина, тільки не такий шрам був батько, щоб дав кому догадатися.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 Ще найдем. Всього світу, кажуть, багато по всьому світу. Ну, будь ти в мене рідного отця і благословити нас у купі. Тоді шрам став поруч із череванем. Діти йому клонились до землі. Вони їх і благословили. Якось під вікном хтось... Пугу-пугу! -пу Сомко усміхнувся. Се каже наш юродовий крилотур І звелів одвітувати по запорозьки. Козак з Лугу. Бо запорожці здоровкались, мов хиже птаство на степу.